Псалом 25. До тебе, Господи, підношу мою душу. О Боже мій, на тебе покладаюсь. Не дай, щоб осоромився я. Не дай, щоб вороги мої втішались надо мною. Бо ніхто з тих, що на тебе чекають, не осоромиться. Нехай осоромляться віроломні без причини. Вкажи мені, о Господи, твої дороги. Навчи мене, де твоя стежка. Напути мене по твоїй правді і навчи мене, бо ти, Бог, мій Спаситель. Тебе очікую весь день я. Згадай про твоє милосердя, Господи про Твою милість, вона бо спокон віку. Гріхів юності моєї і переступів моїх не згадуй. З милосердя Твого згадай мене, о Господи, доброти Твоєї ради. Добрий Господь і праведний, тому і навчає грішників дороги, напоумлює покірливих на правду, і навчає смиренних путі своєї. Усі стежки Господні – милість і правда для тих, що бережуть завіт Його і свідоцтва. Ради Твого імені, Господи, відпусти гріх мій, бо Він великий. Хто Він, той чоловік, що Господа боїться? Він вкаже йому дорогу, яку той має вибрати. Сам він зазнає щастя, і рід його вспадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завід дає їм знати. Очі мої завжди до Господа. Він бозвільнить від сіті мої ноги, Зглянься із милосердя надо мною, бо я самотній і нещасний. Зніми скорботи мого серця і виведи мене із тісноти моєї. Споглянь на моє горе і на труд мій, і відпусти усі мої гріхи. Глянь, яка безліч ворогів у мене. Ненавистю лютою ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо я до Тебе прибігаю. Нехай правота і досконалість мене зберігають, на Тебе, бо, о Господи, надіюсь. Визволь Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот.